Beno, ba, gaurkoan, e, Josu Uribe Txavarria Euskal Presoa izango dugu aipagai berriz ere ba, ba, bueno, ba, bere kasuan arre, aurrera upa txiki bat eman baita, baina bueno, e, duena ere bere kontra <coughs> egoera baina beno, e, gai hau aipatzeko ba, telefonaren bestaldean dugu bennatzarra baitia e, herriera mugimenduko prentsa arduradunak, eixo, egunon? Apa, egunon? Bena, ba, ipatu bezala, ba, e, aurrera pauso bat eman da e, bere kasuan, baina, bueno, irugarren gradua eman dioten arren, orain ez da askatua izan, ez? Hori da, ez, atzua rapoldean jakin izan genuenez, ez, jesu diberotxe gradua e, eman diote, baina oraindik ere tramitea aurrengo azter arte. Lulusatuko da izan ere e, e, Espainiako Fuguudizi Nazionaleak erabaki beharko du, definiiboki argi berdean amamarke Josu josul azkattzeko balditzapeko askatasuna Eusteko erabakkiari eta e, badirudi aztelenean edo aztelenetik aurrera izango dela erabaki hori zurratze positiboa dela baina ez nahikoain iztere izan ere josuren egoerak bere berehalako soluzioak eskatzen ditu eskatzen zituen eta eta egoera hau luzatzen ba, bueno ba, josuren kasuan sufrimendua besterik, be, best, besterik ez akar be osasuna beskalpetu besterik ez ue egiten eta eta zentzurretan ba gaurkoan e, egordiko armabietan gerriko akordioak egituta ba bai gaitza da den gainontzeko e, amairu euskadpreso politikoen azkapena aldarrekatuko izan ere Ba, ipatu duzun bezala, ba, e, bere goera ba, neko larria da, izan ere ba, gaur bertan hamar egun betetzen dira gozegre bazizuenetik, eta bueno, ba, egun beste kasu batzutan ba, egun batek ez duzera aldatzen, baina e, jozuren kasuan bi egun ba, badira sufrimendua eta pff, okertze hori ere ekarri dezaketez. Ba da, da, eh, jo da 10 egun dira, 11 barkatu, 11 egun dira, gose gereban, eh, casi kilo bat galtzen du egunero eta berozasunego era gero talarriagoa da. Hintza hartu berda, eh, minditza daukada, minditzaren fase terminalean, no vino durekin, metastasiarekin, eh, hartzen jarraitzen du eta horrek, eh, ba, guztiak, ba gose gerebak, eh, eta eta inlako jakiri hartu gabe, eh, medikazio hartzak sekulako kolpea dela, edo bentsatzen eskindoa dela gorputzaren zat, ez? Ber, Jozuk berak ez zaten zen aurreko gunean eskal jendarteari gizetzen hitzetan koitzetan horrek ba, bueno, bere, bere eh, osasunaren alde, bere duintasunaren alde eta bere askat asunaren alde ari dela de borrokatzen eta zuzak bezala, ez? E, Bi iruegun e, lusazteak, ba bueno, bere osasunaren zat oso, oso kaltea garriezen diteketa malez. Bueno, esan bezala, ba, aurre pauso bat da, baina behar ba ez nahikoa, ze, bueno, nahiz eta onartu den e, bere egoera larria, ba, dirudi, ba, pederazepaia jarraitzen dula txostenak eskatzen, nahiz eta nahiko argia den, e, ba, ze, zegoeran eta minbizearen ze fasean dagoen, ez? Bai, baina ikusi dugu ez azkeneko egunetan, hori nora baitu e, oldarraldi imediatikoa, erobintzat, e... e politikoki egondako hainbat eh komentaria eta baitare ere eh politikoki egondako adierazpenez berriek eta agun pesatzen duguna da eh mendeku santuak erabak lastertea, e, Espainiako legeria aplikatzea, kasu honetan legeria aplikatu berdu telako eta Eta, bueno, eustegu, ma ba, bueno, ari direna da, egoera gero eta gehiago luzatzen, josuren egoera gero eta gehiago kaltetzen, eta azkatzen azkatzununa da mendekua alboratu, eta behingoz gizaskuideak errespetatu, eta nola bait, Espainiako gobernuak egin barbuna, momentu betan eskalkendartaren begien aurrean, eskalkendartaren gehiengo batzen aurrean da, e, nola baiteko homologazioa, ba, bere burua homologatu gizaskuideak errespetatzen dituen esekutibo bat dezala. Bueno, atzo bertan epaileak eh, eh, debekatu bazuen eh, ba aurrera amango zenuten manifestazioa, aipatu duzun bezala, ba, Bilbon, Bilbao, eh, bestalde Gernikako akordioak eh, deiturik, ba, egongo da ba preso horien eh bakareratzea eskatzeko manifestaldia, bueno, ez? Bai, ala, bueno, eta bien ez? Ba eh edozein eh manifestazioa eh lotutako nebekua ba, ba bueno, e, eta politikon kontrako e, ba, bueno, ja, jarraera edo ekimen nabarkelas sinturetanengu gukor e, kokatzen dugu iraganeko eh diren ba neurri horietan kokatzen dugu gure gure eh e, manifestazioaren mobilizazioaren nebekua sinturetan eh arduraz arduraz jokatu genuela utze dugu E, gure manifestazioa bertan-bera geratu eta bezalako erariekin batera Gernik gauak hori dugun e, erariekin politiko sindikal eta sozialek ba, e, egorak behar eta merezituen erantzuna artikulatzen Fardunen e, duen azokarra atzulea azkenean e, Gaur bertan, e, hor berroita gozintu barru, e, eskadi plazan e, Bilbon e, egin goden e, ba, mobilizazioa oburutzeko ez Ados eta, bueno, a, a, amaitzeko behar bada, bueno, beste preso baten berri bat aipatu izan ere, ba, bueno, irunean zen inaki presoa, bueno, bere amaren gaixotasuna e, dela, eta hurbildoa e, izan zena, ba, berriz ere almeriara, berriz ere urrundua izan da, ez? Bai, eta garen etan e, lotxagarria, eta eta salagarria da, e, gore hau, E inaki erro gaitxorik dago minbizien markatu e, bihotzekoa sufritu du berriki bere ama ikustera ekarri zuten bere ama giltzar zegoela e, iruinera ekarri zuten berriz ere urrundu egin zuten eta bidetik bidetik e, jakin izan zuten bere ama ileginzala eta ondoren berriz ere iruinera eram zuten eta azkenik berriz ere urrundu egin dute Benetan, espetxe politikaren kudelkeriaren e, e, ere nabarmena da, ez. Egozi momentutan bihotzeko apairatu dezakeen pertsona bat, e, ez da zuzik e, almerian daukatela, ez, oza, espetxean bantantzat dute, ona ekartzat dute, izorian dagoen amaik ustera, bildu egiten da ordezkari politikozoren ikin, izan ere e, izkerra da izkerra, nabai eta bilduko ordezkari, e, foru parlamentarik egoteko aukera izan izan zuen, eta eta ondoren berriz ere eramaten dute. Nez? eta azkenean e, bere ama hile egiten e, da, bera bidean dagoenean, e, traslado egiten arienean eta berriz ere ona ekarri bilhetara joan eta berriz ere nez eta gaixo doğon, nez eta e, biotsek basutzeko arriskua izan, berriz ere urrundu egin dute. Nez? eh ustegu ba bere kasua ere eneiko paradigmatikoa dela, josuren kasuare oso paradigmatikoa dela gainontzeko eh ama eh den 12 pertsonen egoera ere oso nabarmena dela, eh giza eskubien urraketarren aldetik eta zoritzarrez espetxe politikaren e, ankerkeriaren ankerteliaren argazki orokorra ikusteko eredu eneiko garbiak izaitu asken aldean, bai preso gaitzuekin, bai Mikel Ibarren funidek eh emasteak eta semealak gizundako distribu Zoi ikusi garda eh, kotxean irudia, kotxean hola geratu zen. Zorionez eh, ba, bizirik daude, baina eh, irudiak ikusi ta, geretan, eh, beldurra, beldurra moduka, eta guretan beldurra safteko moduka. Eta baitaren hola ez, eh, Inez del Rio eta emdela gaita mazazpidin eta zehidotzina eh, aplikatuta duten. Soen kasua, ez da. Eh, Europako izasku bideen eusipiak, eh, eh, ba bueno, errezatu ingindu eh dio hori baina oraindik ere Espainiako Jaurlaritza preso mantentzen ditu eta ere ez ja, eh eh Europako Bisa eskubileen hiztegiaren erabakiaren aurrean jarrera arduragabea eta eta restrezkorra ba. Bueno, ba aipatu ditugu beraz eh beinat eh presauen eh Egora eta bueno, azkenik e, ba berriz ere deialdi e, Bilbon egongo den manifestaldiera, xaldean, ez? E, bai, orain e, guardian, e, guardian 12tan, eh Bilbon eh Zubiarri plaza, Herrika Agoradikitza, Konponbide garaia da, preso baitura kalera, eh elkarrekaratzea egingo dugu. Osondo, ba, mil esker e, benetan eta bueno, ba, jarraituko dugu eh Gaiaguen e, garapena, mil esker. Bai, zuai.